Як вони жили без мене? Мабуть, так само просто. Дівчина готувала їжу, юнак, не знаю, можливо, ходив на полюванні. Щоправда, в міських умовах це виглядало б дивно. Я це не переймалася, просто приходила до фургона, коли дуже втомлювалася, клала голову йому на плече, спостерігала за дівчиною і мовчала. Поміж нами не було ані любові, ані ревнощів, ані двозначності, ані розпитувань, чи словесного пікетування, та мені здавалося, що ці стосунки щось значно більше, ніж дружба, більше, ніж любов, чи будь-які інші почуття, яких у моєму житті і без того було забагато. «Якщо у тебе з'явилися нові друзі», – сказав чоловік напередодні мого дня народження, «чому б нам не запросити їх у гості?» Це була чудова ідея. Я не раз розповідала про фургончик про тих двох, що мешкають у ньому, про їхнє спокійне і помірковане існування, що правда, я не могла зізнатися, що кладу голову на плечі хлопця у тільнясті. Адже тоді треба було пояснити чоловікові, що це зовсім не те, про що він може відразу подумати. Однак, якщо б я почала це пояснювати і виправдовуватися, вийшло б, що саме це те. Ось такий парадокс непотрібних пояснень. Жіноча голівка на чоловічому плечі тут зовсім інша, ніж те саме там. Там, у моїх друзів, це лише символ спокою. Таким самим символом могло стати що завгодно. Гра в преферанс, чаювання, викручування лампочки, готування борщу, немає значення. Просто тієї миті, коли я усвідомила, що мені добре, схилила голову на плече господаря фургончика. І це закарбувалося на рівні рефлексу. Тільки того. Отже, я запросила їх у гості. Вони обіцяли прийти. Напередодні я провела на кухні кілька годин, пекла, смажила, варила, різала овочі, потім накривала на стіл, доблизку натирала фужери, склянки, і так томилася, що почала сприймати майбутню вечірку як абсурд, котрий звалився на мене, як залізобетонна стіна під час землетрусу. Хоча я звикла жити так, мити, прати, прибирати, готувати їжу, тягати сумки щодня, щороку. Так жили всі наші знайомі. Так жила і я. Тепер, гадаю, ви зрозумієте, чим для мене був той фургончик. Вони прийшли, коли усі вже зібралися. Я посадила її поміж Миколою Миколайовичем, моїм шефом, та практикантом Іванком, а його ближче до Дарини на куті столу. Вони поводилися скуто й скромно, і мені було трохи прикро. Я воліла, аби всі присутні, ці ломінки, метушливі, велимовні люди, побачили щось зовсім протилежне, тишу, простоту, сповнені почуттям гідності. Гостей було багато. Я ретельно пильнувала за тим, щоб одна страва вчасно змінювалась іншою. Бокали й тарілки не стояли порожніми, щоб лунала музика, за кілька годин, коли вечірка була в розпалі, я зауважила, що їх немає. Вони пішли. По-англійському. «Де ж твої друзі?» Запитав чоловік, коли я вже з останніх сил домивала тарілки. «Чому вони не прийшли?» «Як це не прийшли?» – здивувалася я. «Невже ти їх не помітив?» «Он як?» – вигукнув чоловік. «Здається, мені ще не повилазило. Крім тих, кого я знаю, не було жодної душі». «Не дратуй мене, будь ласка», – утомлено буркнула я. «Вони були. Просто пішли. Раніше за всіх. Це ти мене не дратуй», – заперечив чоловік, котрий ще з юнацьких років був завзятим і запальним сперечальником. «Повторюю, крім тих, кого ми запрошували вдвох, більше нікого не було». А хто ж цікаво сидів поміж Миколою Миколайовичем та Іванком? Почала заводитись я. «Хто сидів поруч із Даринкою?» Чоловік окинув мене спантеличеним поглядом. «Ти, мабуть, перевтомилась». «Так, я втомилася», – згодилась я. «Але у цьому випадку це не має жодного значення. Вони були!» «І припинимо цю безгузду суперечку». «Добре», – спокійно сказав чоловік. «Я зараз зателефоную Іванові, інакше не зможу заснути». Він вийшов у передпокій і, незважаючи на пізню годину, зателефонував практикантові. Я не дослухалася, все це було просто смішно. Ну от, сказав чоловік, повернувшись до кухні, задоволено потираючи руки.